ספר שמואל א' פרק א' ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו, בן תוכו בן צוף אפרתי. ולא שתי נשים, שם אחת חנה, ושם השנית פנינה. ויהי לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחבות ולזבוח לאדוני צבאות בשילו. ושם שני בני עלי, חופני ופנכס, כהנים לאדוני. ויהי היום, ויזבח אלקנה, ונתן לפנינה אשתו, ולכל בניה ובנותיה מנות. ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, ואדוני סגר רחמה. וכי עשתה צרתה גם כעס, בעבור הרעימה, כי סגר אדוני בעד רחמה. וכן יעשה שנה ושנה, מדי עלותה בבית אדוני, כן תכעיסנה, ותבכה ולא תאכל. ויאמר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי? ולמה לא תאכלי? ולמה ירעה לבביך? הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים. ותקום חנה, אחרי אוכלה ושילה, ואחרי שתה, ועלי הכהן יושב על הכיסא, על מזוזת היכל אדוני. והיא מרת נפש, ותתפלל על אדוני, ובכו תבכה. ותדור נדר, ותאמר, אדוני צבאות, אם רעות תראה, בו עני אמתיך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתיך, ונתת לאמתיך זרע אנשים, ונתתיב לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה, כי הרבתה להתפלל לפני אדוני, ועילי שומר את פיה, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נעות, וקולה לא ישמע, ויחשביה עילי לשיכורה. ויאמר אליה עילי, עד מתי תשתכרין? הסירי את יינך מעליך. וטען חנה ותאמר לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושיכר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוני. אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. ויען אילי ויאמר לכי לשלום ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך, אשר שאלת מעמו. ותאמר, תמצא שפחתך חן בעיניך. ותלך אישה לדרכה, ותאכל, ופניה לא היו לה עוד. וישכימו בבוקר, וישתחוו לפני אדוני. וישובו, ויבואו אל ביתם, הרמתה. וידע אלקנה את חנה אשתו. ויזכריה אדוני. ויהי לתקופות הימים, וטהר חנה, ותלד בן, ותקרא את שמו שמואל, כי מאדוני שאלטיב. ויעל האיש אלקנה וכל ביתו, לזבוח לאדוני את זבח הימים ואת נדרו. וחנה לא עלתה, כי אמרה לאישה, עד יגמל הנער והביאותיו. ונראה את פני אדוני, וישב שם עד עולם. ויאמר לה אלקנה אישה, עשי הטוב בעינייך, שבי עד גומלך אותו. אך יקם אדוני את דברו. ותשב האישה, ותינק את בנה, עד גומלה אותו. ותעלהו עמה, כאשר גמלתו בפרים שלושה ואיפה אחת קמח ונבל יין, ותביאהו בית אדוני שילה, והנער נער. וישחטו את הפר, ויביאו את הנער אל עילי. ותאמר בי, אדוני, חי נפשך, אדוני, אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל אל אדוני. אל הנער הזה התפללתי, ויתן אדוני לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו, וגם אנוכי השאלתיהו לאדוני כל הימים אשר היה, הוא שאול לאדוני, וישתחו שם לאדוני.